România în direct, la Europa FM. Emisiune susținută de Școala de Bani, un proiect de educație financiară marca PCR. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Pentru aceia dintre dumneavoastră care ne urmăresc pe Facebook, poate vă mai amintiți stricul al meu, de cu fix un an, când vă ziceam Alegeți să înfruntați adevărul. Nu e la care vi se prezintă. Nu o să vă placă ce o să se întâmple. E, uite, astăzi, că așa, așa se întâmplă, așa le mai așează dată Dumnezeu, mai ajunge și mie pachetul de la sediu al vechi și între în el, ce să vezi? Tricouul ăsta, doamne, cu alegeți să înfrunți adevărul din 2016. Tam astăzi, când vorbim, uite, despre niște lucruri, nu știu, nu știu cum să le zic. Deci mai sunt două luni până la Crăciun și noi nu știm ce taxe vom plăti de ianuarie. la 1 nici pe salarii, că nu s-a reglementat chestiunea asta, nici ce contribuții, nici cum o să plătim contribuțiile, nici pe fondul de salarii, dacă vor fi taxe suplimentare, cum uite vine acum domnul Ionuț Mișa și spune la televizor, nici unde se vor duce banii respectivi, pentru că în momentul de față există o taxă de solidaritate, de fapt este o contribuție pentru situația în care... Uh, o întreprindere intră în insolvență, nu mai are bani de salarii și un 0,25% care se aplică în fiecare lună pe fondul de salarii se strânge acolo pentru această situație, ca să le dea oamenilor ultimele salarii. Domnul Mișa vine și zice, da, există taxa asta, n de ea, dar eu propun să fie 2% din fondul de salarii și... Să se ducă la buget Și 10% din ce se duce la buget Adică cât? 2% împărțit la 10 Deci 0,2% Mai puțin decât 0,25% cât e acum să, Aia să fie pentru solidaritate pentru Și pentru situația în care Întreprinderea intră în insolvență Vă dați seama Până și banii ăia pe care i-au contribuit Pentru situația de insolvență Vrea să ia în altă ordine de idei, 2, cum vă explicam mai devreme, 2% din fondul de salarii, deci fond de salarii înseamnă cu tot cu impozite, contribuții și așa mai departe, 2% înseamnă fix 6% aplicat pe salariu brut minus contribuțiile, care sunt de 39% acum. Dar să zicem că scad la 35%, cum tot promit. Încă o dată, nu există reglementare pentru așa ceva. Deci am luat pe, pe, pe de-o parte ia 2% angajatorului firmei, cum ar veni pe fondul de salarii, și după aia scade impozitul pe salariu de la 16% la 10%, deci cu 6%, care fix toți banii, tot banii aia sunt. Nu vi se pare că jucăm albaniagra aici? Eu propun să nu se schimbe nimic, vă spun sincer. Deși de ani de zile militez aici pentru o scădere a impozitorii muncii, deși în programul de guvernare scria că salariile de până în 2000 de lei vor avea impozit zero, de la 1 ianuarie 2018, nu mă încântă că scăderea impozitului pe salarii de la 16 la 10%. În același timp, însă, vă atrag atenția că taxele, odată introduse, indiferent cum le zicem, ele pot fi crescute sau scăzute în funcție de nevoile bugetare. Astăzi vă dau dumneavoastră cuvântul să spuneți ceva despre acea, aceste, cum să le zicem, proiecții fiscale. Încă o dată mai sunt două luni până la Crăciun și nu știm exact ce vom plăti, nu s-a reglementat în sensul ăsta nimic până în momentul de față. Ce părere aveți? Ce ar trebui să facem? Care e direcția? 0372069599. Bună ziua Cătălin. Vă Ascultăm? Bună ziua. În primul rând, dar vreau să vă zic că nu sunt total, nu sunt deloc de acord cu părerea dumneavoastră. Uh, și dacă îmi dați voi să argumentez și vă rog. dacă mi-acceptați părerea. Și un comentariu și comentariul meu cu rugăminte, aș vrea să-l luați sub, și, și sub formă de, de o întrebare adresată dumneavoastră personal. Spuneți-mi, vă rog, acum puțin, nu foarte mulți ani în urmă, a existat un guvern numit PDL, la guvernare de dreapta. Dreapta pe care dumneavoastră o susține și e dreapta dumneavoastră. Nu, nu susțin niciun Eu... partid de dreapta vedesc că introduceți afirmații paranteză, false. Paranteză, dacă îmi permiteți uh, o scurtă paranteză. Acum hai să fim oameni realiști. Sunt foarte realist am opinii de dreapta, n-am susținut niciun Correct. partid până acum. Fără, poate, poate fără voința dumneavoastră de părerile dumneavoastră, ele sunt de dreapta și atunci automat Nu, îmi pare uh, rău să vă spun eu. niciun partid de până acum în România nu a venit pe ceea ce eu susțin în legătură cu no, munca, impozitarea muncii, muncii nu, și așa mai departe. Partidele nu vin la guvernare. Unde vreți să ajungeți? Avem o dezbatere de făcut, vă rog. Vreau, vreau să vă spun doar atâta, că uh, cu anii în urmă când un partid de guvernare de dreapta uh, ne-a condus, dumneavoastră nu ați fost atât de indignat atât de vis-a-vis de acele măsuri prin care s-au ciuntit pensii, salarii și așa mai departe. Vă înșelați. departe. Probabil că n-am fost eu suficient de atenție. Nu sunteți în continuare atent. Toate pozițiile mele le găsiți pe site-ul moise.ro și o să vedeți acolo cât de dur am criticat ceea ce, atenție, nu erau niște măsuri de dreapta. Terea pensiilor, terea salarii, nu erau măsuri de dreapta. Atunci, haideți să vin un pic mai aproape de vremurile noastre, 2016, ultimul guvern tehnocrasul și nu de așa zis la societatea civilă. Prin care o scurtă... Doamne, aveți scurtă impresia cu... că noi acum facem politică aici? Irosiți timpul Dar... altora, încă o dată vă spun, Cătălin, aici nu e vorba despre politică, este vorba despre Atunci, ce taxe da vom plăti cu toții închec... de la 1 ianuarie. Dați-mi voi să închec o întrebare și... Uh, nu vreți noastră să viitoare? ne spuneți ce taxe ați vrea să plătim de la 1 ianuarie și cum ar fi mai bine? Ok, o să încerc să vă spun și asta, dar să spuneți-mi un singur lucru. Care a fost poziția dumneavoastră vis-a-vis de colectarea uh, banilor de la populație pentru uh, cumințenia Pământului? Am susținut-o și o susțin... de euro. Am susținut Din buzunarul nostru, da? Și cumințenia n-a mai fost cumpărată de statul român, banii au fost luați. Da. De către da. Așa este. Unde, unde a fost poziția dumneavoastră? Bani. Atunci, deci eu am susținut... Domnule, pe bune, sunați aici ca să mă atacați pe mine nu, Care-i scopul de dumneavoastră? Adică în timpul ăsta mâncăm din timpul celorlalți într-o discuție despre taxe și impozite. Am susținut o solidaritate în jurul unei idei, aceea de cumințenia pământului. Am criticat modul în care guvernul Cioloș n-a știut să construiască... Eu nu vreau banii n-ai înapoi și în continuare nu îi cer. Și credeți-mă că n-am donat 3 SMS-uri. Am donat mult mai mult. Dar sigur că trebuia să prevadă modul în care banii se dau înapoi, asta am spus-o și atunci o spun și acum, ce vreți de la mine? Nu, nu vreau absolut nimic. Deci nu despre taxe de aveți vreau ceva vreau. de spus? Despre taxe nu, nu am nimic de spus. Bine, de -am vă mulțumesc, domnul, domnul Cătălin, ați mâncat vreo 5 minute dintr-o emisiune, să știți. Vă mulțumesc că ați sunat. 037 vorbind despre taxe. Aurel, bună ziua! Bună ziua. Referitor la domnul înainte, sigur, era un PSD. Nu, e dreptul lui. E dreptul lui nu să nu fie de acord cu ce spun eu. E, de, e dreptul exact fiecăruia dintre un... noi. Hai să Asa vorbim între noi si și să ne ascultăm, dar Bine încă o dată... Bun, haideți. Taxele oricum s-ar întâmpla, vom plăti mai mult, să fim siguri. Fie că plătești angajatorul sau angajatul, va fi mai mari pentru toată lumea. De ce? Vom suporta... Pentru că asta e normal, s-au făcut niște promisiuni noi, nu noi. Cei care a votat majoritatea pensionarii, tineretul nu este la vot. Doar pensionarii e la vot. Nu, bărere uh, Credeți-mă că 60% din tineri și 70% abar nu au ce înseamnă să voteze. Doar băieți inteligent votează Eu vă dintr în șantier, am o mică interprindere, o firmă lucrez în șantier. Da. Mi-ar conveni să plătesc cum, cum suntem și acum. Dar să putem plăti, să avem de unde plăti. Dacă vă dau un exemplu, o să pună faianță cu 10, un faianță ar pune 10 metri, eu trebuie să-i dau lui milioane. De unde să dacă eu iau 220 de lei? În ce să plătesc? Prețurile sunt foarte mici în șantier și salariile ne impun să plătim foarte multe taxe. Deja suntem sufocati. Domnule, uitați care e treaba. Deci dacă dumneavoastră credeți că asta s-a promis în campania electorală, vă înșelați. Vă invit să intrați pe site-ul www.îndraznește-sacrezi.ro S-au nu domnule, ascultați-mă ce vă spun. Deci, să pungro. Mergeți în josul paginii unde scrie uh, mediul de afaceri, descărcați PDF-ul, mergeți la pagina 54, unde scrie așa, TVA gen, 1 ianuarie 2018, TVA general de la 20% la 18%, impozit pe dividende de la 5% la 10%, de la 0%, pagina 55, impozit pe terenul agricol de la 4-6 lei pe hectar la 0 lei, Pagina 56 Impozit pe venit De la 16% la 10% venituri Pentru veniturile mai mari De 24.000 de lei anual Deci 2000 de lei pe lună Și de la 16% la 0% Pentru veniturile mai mici De 2000 de lei pe lună Contribuții 39,25% scade la 35% a, Asta s-a promis? Este scris? Alte taxe, cum a fost și activa la benzină în care de dublu sau triplu. Să nimeni nu de degeaba bani niciodată. Deci, noastră spuneți că oricum vom plăti mai mult, că așa oricum trebuie să. Plăti mai mult, deci orice vor face, oricum vor face ce vor. Ei. Noi nu putem spune nimeni deocamdată. Nu avem cuvânt de Sunt decât la vot. La vot să iasă toată lumea. Eu preferam, spre exemplu, PDL-ul sau un alt partid, că erau mai puțin. Să spunem, PDL-ul avea 100 de membri, nu? pdl nu mai există de vreo Nu mai există, da? Nu mai fost partid. Aveau 100.000 de membri, ei furau, furau 100.000 de persoane la PSD, sunt 500.000 de membri, fură 500.000 de persoane. Deci, acolo e problema, toată lumea fură. Dar Interesantă -s -o -s -o -s -o totuși, -a Interesantă, știți cum e atitudinea asta a dumneavoastră, domnule, oricum o să plătim mai mult. E exact poziția mioritică a ciobanului. Draga mea, oaie și de să mor, să le spui lor și așa mai departe. Păreți împăcat cu faptul că vom plăti mai mult. Când de fapt contractul social cum a cu politic și social e altul. E acela că vom plăti mai puțin. 0372069599. Bună ziua, Radu. Salut, mai din nou. Deci încă o dată eu astăzi vă întreb pe dumneavoastră dacă n-ar fi mai bine să rămână așa, să nu mai schimbe nimic, pentru că e desperiat ceea ce urmează din punct de vedere al scăderilor de taxe dublate de introducerea altor taxe. Uh, Maice, în uh bază. În principiu eu aș fi de acord cu introducerea unui impozit progresiv. Dacă, impozitul mă rog, pe gospodării la care s-a renunțat? Nu, un impozit progresiv pe salarii. Adică cineva să plătească mai mult, că are un salariu mai mare... Impozitul pe gospodărie era o formă rebranduită a ivg ului a impozit impozitării veniturilor, impozitorii genial. globale a veniturilor care asta presupunea de fapt. Pe niște trepte de impozitare, cu niște deduceri, alte impozite plătite. Dar s-a uh, renunțat la această idee. Eu sunt uh, total de acord pentru introducerea unui impozit minimal pentru cei care au să amine pe economie, un salar până în 2000 de lei, cum se spunea, dar totuși trebuie de plătit un impozit pe salariu, cât ar fi el de mic? 2, 5-7% cât s-ar putea. De ce? Uh, pentru că fiecare dintre noi trebuie să contribuim uh, uh, în un fel da. sau altul. Atenție, at Atenție! impozitul pe salariu reprezintă foarte puțin din cota de contribuții, să zicem, contribuții, taxe și impozite pe muncă în momentul de față. 16% da, înseamnă mult mai puțin decât aproape 40% cât sunt contribuțiile. Să nu uităm acest aspect. În afară de asta, deci la ei vorbesc despre acest lucru, dar vă dau Aha. exemplu Marea Britanie, unde sunt, e într-adevăr un prag de venit până la care nu se plătește impozit. Da, dar acolo vorbim de sa un minim pe economie. Sau până știu 11.000 de lire, 12.000 de lire, ceva de genul acesta. Care mi se pare un, un, un, un fel de mod de a supraviețui. Nu, nu venit... haideți să vă spun de ce statul Brit de ce cred eu. S-ar putea să mă înșel. Eu cred că statul britanic și nu e singurul a ales să nu impoziteze până la un anumit plof, plafon munca pentru a încuraja pe oameni să muncească. Pentru că, de exemplu, dacă nu le impozit, tot e mai bine decât să le dai ajutoare sociale. Este o altfel de filozofie acolo. 0372069599, Stelian, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, dumneavoastră! Bună ziua, ziua dumneavoastră! Sunt un cetățean la România care doresc să spună. La guvernare este PSD, un, un, un, un, un guvern al unui partid cu orientare socialistă. Vă Este Vă nu, Vă astfel, teoretic, teoretic. Vă înșelați, nu e nimic socialist în ceea ce face psd absolut nimic. Da, da, da, e un partid da, conservator da, da, da, asta, da, Momentan, Da, momentan nu face, dar teoretic așa trebuie să fie pentru popor. Nu sunt de acord cu nici o mărire de taxe, pentru că o țară bogată are oameni bogați, nu oameni săraci orice mărire de taxă ne sărăcește. Domnule, nu înțelegeți că scate și impozitul pe uh, salariu de la 16% la 10%? Este în teorie numai. Ba? Nu este nicio legis Așa legis a pus. Legis. Păi dar nici, celălalt, nici taxa aia pe fondul de salarii e tot în teorie. Totul, e o da. teorie, e... Totul este, așa, e corect ce spuneți. Totul este o teorie. În sensul că nu a fost dată o ordonanță de urgență în acest corect. sens sau o procedură legislativă de, mod, de modificare a codului fiscal, deși acesta trebuie modificat cu șase luni înainte. Exact asta vreau să spun. În loc de ordonanța 13, trebuiau să ia măsuri sociale pentru popor. Deci, încă o dată. nu dovedește nimic. Uh... Nu dovedește nimic. Orice schimbare legislativă din punct de vedere financiar ar trebui făcută cel puțin cu șase luni înainte de aplicare. Aveți tendința cu toții să politizați această dezbatere. Sigur că ea poate fi una politică, între PSD și votanții lui. Am mari dubii că la această emisiune ascultă foarte mulți dintre votanții PSD. S-a dovedit că mai sunt, uite, probabil, cum este Cătălin, cel care a intrat primul. Nu e nimic de condamnat în asta. Dezbaterea noastră de acum, oameni buni, cetă stimați cetățenii ai patriei, este despre cât bani vom duce acasă la copii și la neveste de la 1 ianuarie. Pentru că asta înseamnă, de fapt, sistemul de impunere. Dacă patronii noștri nu vor ști și probabil că vor fi luați prin surprindere, chiar dacă anunț acum, mâine, de la 1 ianuarie, facem așa, va fi foarte greu totuși. Există o întârziere a fluxurilor de numerar, oamenii trebuie să-și pregătească ca să aibă de salarii, da? Deci ne putem aștepta la tot felul de grozăvii, inclusiv concedieri, poate, habar n-am, depinde cu cât îi vor surprinde de tare. Deci eu vă întreb pe dumneavoastră cum ar fi mai bine pentru noi, ca și țară, ca și cetățeni, și să îmi spuneți mie, ca și. Și cum eu sunt îmbrăcat în roșu astăzi, pentru că roșu este culoarea Europa FM. nu sunt îmbrăcat în roșu PSD. Să ne înțelegem. 0372069599. Hai să vorbim concret ce ar trebui să facem în această situație în care am ajuns. Alina, bună ziua! Bună ziua, bună ziua, Moise! Eu sunt, să spunem așa, am fost de ambele părți ale baricadei, adică și angajat, și angajator ceea ce uh, un picuț îmi dă de, de gândit și de, uh, așa, aș vrea să pun o întrebare guvernanților, nu neapărat politică, dacă în orice guvernare a existat un studiu de impact la toate deciziile politice pe care le iau ei. Pentru că acest studiu de impact ar trebui făcut de către o persoană de specialitate și să vadă pe termen lung ce înseamnă această creștere de impozite pentru populație, pentru marea majoritatea noastră. Vorbim de angajatori, vorbim de angajați. Da? 2%? Da, ok. Eu înțeleg studiu ce spuneți astăzi. Studiul de impact nu trebuie făcut de către un politician, trebuie făcut de către o persoană de specialitate, un economist cu experiență, care să vadă pe termen scurt, mediu și lung ce ar însemna lucrurile acestea. Eu singurul lucru pe care vreau să-l spun este faptul că stabilitatea într-o economie aduce beneficii și angajatorilor și angajaților. Și s-a văzut asta angajator... chiar în timpul unei guvernări PSD, guvernarea Ponta, care după ce a schimbat la 1 ianuarie 2015, mă rog, a intrat în timpul Cioloși, noul cod fiscal 1 ianuarie 2016, m-a avut 2 ani de zile în care nu s-au mai schimbat taxele, domnule. Și exact, și asta înseamnă că un angajator poate să-și facă o proiecție, un angajat pe baza proiecțiilor angajatorului, poate să ceară ceva, angajatorul știind că poate acel lucru să-l dea în plus sau să nu-l dea. Și vorbim aici și de privat și de stat. Deci e vorba de angajator în general. Uh -huh. Eu zic că așa. Și Cum ar fi mai bine să se întâmple de la 1 ianuarie? De Înțeleg ce ai. spuneți dumneavoastră, dar spuneți de degeaba mai degeaba un bun. salariu mai mare dacă uh, toate uh, serviciile și, produce, și bunurile se scumpesc, adică iau aceiași bani și dau mai mult pe viața de zi cu zi. Alina, nu vă încântă scăderea că impozi... rămână. Așa. Eu consider că ar trebui să rămână așa, pentru stabilitate. Deci pur și simplu stabilitate. Nu are nicio legătură politică, nimic. Deci pur și simplu să fim stabili mai mult timp, pentru că fiecare va veni și va încerca să-și impună propriile lui idei bazate pe, nu știu, pe probabil lipsă de voturi sau uh, încercare de a acapara cât mai multe voturi, dar uh, acest lucru nu duce la nimic bun pentru nimeni. Adică uh. m-a rămas, ca să spunem așa. Vă mulțumesc pentru opinii. 037 Costi, bună ziua! Bună ziua, mai să ascult cu dragă emisiunea ta în fiecare zi. Uh, să trecem direct pe subiect. Uh, ceea ce a spus doamna dinainte a spus foarte bine, dar din păcate numai în acest guvern nu mai putem avea credere, că una promit și alta zic. Așa că uh, va fi o Surpriză, surpriză ce se va întâmpla de la 1 ianuarie. Dar trebuie pentru să aveți o opinie. Cum vă sună scăderea impozitului pe, impozitului pe salariu de la 16% la 10% concomitând cu, crește, cu de fapt o creștere da? a unei taxe de solidaritate de 2% pentru fondul de salariu al întreprinderii? Au promis că salariile sub 2000 de lei nu vor fi impozitate. Au spus că nu, nu pot face asta. Și ce încredere îmi dau că mă, din data de 1 ianuarie mă, va fi ceva mai credibil? Hmm. De păcate, nu am încredere în acest dovern. Vă mulțumesc pentru telefon. Este. Vă mulțumesc pentru telefon. Deci, să știți că aceste opinii pe care dumneavoastră le, expri le exprimați, la această emisiune sau la altele, nu contează, influențează, să știți, foarte mult politicienii. Ei țin cont de părerea majorității populației. În momentul de față oamenii din România Nu sunt foarte interesați de ce se întâmplă Cu impozitele Și cu taxele, sună ciudat ceea ce spun Asta pentru că ei sunt Dezamăgiți, mulți dintre ei sunt Dezamăgiți și oarecum Dezinteresați Contează și acolo sunt alții care sunt Interesați, contează, cresc pensiile, nu cresc pensiile. Iată că nu crezi nici pensiile E amânată pentru jumătatea anului Viitor, cresc salariile Bugetarilor, nu cresc salariile bugetarilor Eu mă îndoiesc că o să mai fie vreo creștere a salariilor bugetare, fie și aia de 2%. De ce? Pentru că e simplu și e evident. În momentul de față, nu mai au bani pentru primării. Primăriile nu mai au să-și plătească salariile, ați auzit la noi, la știri, nu mai au bani pentru protecția socială, pentru copiii pe care iau au în grijă să le cumpere mâncare, pentru că și-au mărit salarii în așa hal încât nu mai au nici să-și plătească lor salariile pe ultimele luni din an. Deci acolo, acolo sunt niște găuri monstruoase ce vor trebui cumva, pe acest final de an. Deci, iertați-mă, stimați bugetari, sfatul meu este să nu vă bazați nici pe 2% creștere de salariu de anul viitor. Haideți să ne întoarcem la taxele noastre. Ana, bună ziua! Uh, bună, Moise! Eu vreau să prezint un caz concret. Am o afacere de familie. Eu și soțul meu lucram uh, eu patru ore și el patru ore. Eram impozitați conform a patru ore, da? Au dat legea acum două luni și din august eu plătesc acum dublu față de Data trecută, da? Uh -huh. Vi se pare normal, vi se pare legal. Adică eu nu am dreptul să lucrez în contracte de patru ore sau de două ore. Sau să lucrez două ore și să plătesc ca cei care să fiu impozitată pentru 8 ore. Este, este vorba normal. de contribuții și din da. ce știu eu, ordonanța uh -huh. respectivă a picat în cel puțin nu, una dintre a picat camere. În senat. Așa. Da, a picat în senat și urmează în. Eu sper să pice și acolo. Nu știu, dar pentru asta nu ați prezentat nicio opinie. Ba știu, uite, vă prezint o opinie. La aplicația Bizidei lucrează o grămadă de studenți. Erau studenți când i-am angajat, acum sunt la master. Ordonanța respectivă vorbește despre faptul că, uh, nu se că studenții, pentru studenți nu trebuie să plătești contribuții Da, întreagă, dar da? La master e bine... pentru, pentru pensionari. Ei bine, la master este trebuie egal. să plătești. Deci am această problemă. Masteranzii nu sunt prinși ca fiind studioși și ei lucrează la fel. Două ore, patru ore și trebuie să da. le plătesc contribuții întrege asta da. e, așteptăm și este, noi să voteze este ceva este parlament. Legal? Deci este legal? M nu știu este. dacă, nu știu dacă este constituțional, dacă e lege e legal. deci este constituțional, asta vreau să știu. Nu, nu Pentru sunt că nu, atât. nu s-a prezentat niciun punct de vedere când o, o or băgat această ordonanță. A fost liniște pe postul de radio. Nu s-a Nu, vorbit. am Atunci vorbit. Se vorbește despre pe. 16... Că se reduce de la 16 pe la 10%, că mai crește cu 2%, oricum o să fie mai mare. Deci nu va fi. Contribuțiile, să da, contribuțiile, contribuțiile au o natură juridică ceva mai complicată. Ce spuneți dumneavoastră da. că, domnule, s-ar putea să nu fie constituțional, pot fi de acord cu dumneavoastră, dar trebuie să mai studiez această problemă. I ar putea încălca într-adevăr un principiu de egalitate în fața legii. De ce? pentru că sunt oameni care au mai multe slujbe și care în felul acesta pot cumula mai mult de opt ore pe, pe zi de muncă și pentru fiecare dintre aceste colaborări de două ore sau de patru ore, fiecare dintre angajatori să plătească, de fapt, contribuția la salariul minim pe economie. Interesant, Ana, vă mulțumesc. 0372069599, Ionuț, bună ziua! Bună ziua, Moise! Ascult emisiunea ta de foarte mult timp. Uh, ca și sugestie, poate găsește o oră mai târzie, pentru că foarte mulți din noi muncim. Eu, găsiți? sincer, mă bucur când sunt în mașină și reușesc să te ascult. Ionuț, puteți asculta înregistrarea acasă la ce oră doriți dumneavoastră? O găsiți pe site-ul moise.ro, pe site-ul europafm.ro pe contul meu de Facebook, pe contul de Facebook Europa FM, pe contul de Facebook BiziDay la Europa FM. E aproape imposibil să ratați înregistrarea dacă chiar vreți să o ascultați. Mulțumesc frumos. Ca să fiu scurt și la obiect, nu sunt de acord cu absolut niciun fel de modificare a codului fiscal. Din, cred că principalul motiv este predictibilitatea fiscală și îngreunarea sau oprirea motorului care se numește economie. Orice modificare a codului fiscal uh, nepredictibilă poate să distrugă sau să îngreuneze economia și... Cu să vom plăti mai mult prin aceasta. să mă gândesc acum, dacă cineva vreodată a ținut cont de acea prevedere de modificare cu șase luni mai devreme a codului fiscal. Nici chiar să știți că, uite, guvernul Ponta care s-a dat peste cap să facă modificarea codului fiscal până la jumătatea anului 2015, astfel încât să intre de la 1 ianuarie 2016, a mai avut o ceartă peste vară cu Isărescu, dacă mai țineți dumneavoastră minte. Isărescu da, da. și Iohannis. Și a venit după aia vice prim-ministru sau ce era atunci, Liviu Dragnea, și-a rezolvat prin septembrie situația. Era vorba despre cota de TVA. Cota de TVA, Deci da. nici chiar acea modificare a codului fiscal, care una peste alta a fost bună pentru economie, nu s-a făcut integral cu șase luni înainte. Deci da, au... Da. E o formă fără fond asta încerc să vă spun. Politicienii noștri n-au niciodată un plan, astfel încât să poată să fie atât de pre, măcar atât de predictibil. Să zică, că vă schimbăm taxele și uite știți cu șase luni înainte. Aproape niciodată nu s-a întâmplat asta. Da. A, a doua părerea mea este uh, o modificări majore ale codului fiscal uh, pot arunca țara într-un haos fiscal iar în haosul ăsta fiscal, probabil că foarte mulți din cei interesați pot să fure mai bine sau cred că sunt, la ora actuală, ce se întâmplă în țară este complet anormal vis-a-vis -vis de modificările peste noapte care se fac. Vă mulțumesc pentru opinii. Acum, da, mai... da spuneți. Ultima. da și ultima, nu sunt de acord cu impozitarea progresivă pentru că consider că un om care muncește mai mult trebuie să câștige mai mult, același, același uh, doctor îl tratează și pe cel care muncește mai puțin și pe cel care muncește mai mult, aceeași profesor uh, învață copiii și celui care uh, muncește mai mult și celui care muncește mai puțin. Uh, cred că trebuie să ne cunoaștem valorile și să încercăm să. Întindem spre mai bine cu toții și nu să stăm cu mâna întinsă. E atât de... vine <laughs> să râd de ceea ce spuneți, iertați-mă cu tot respectul, nu mai, suntem de... nu mai suntem la acest tip de dezbatere pe care pf, cândva o consideram și chiar este o dezbatere civilizată. Acum suntem în niște dezbateri mult mai rudimentare. Suntem cumva pe buza propastiei Sau cel puțin bugetul de stat este Dar probabil că va atrage după el Și întreaga economie Și ne gândim Cum facem Iată să nu ne mai fure cineva de ceva Ca să salveze Nu e clar, foarte clar ce e Eu cred că oricum nu se mai poate salva nimic Dar e o altă discuție Adriana, bună ziua Bună ziua Moise um, Înaintea mea a fost o doamnă Care a abordat exact subiectul Pe care vreau eu să-l abordez Și o să spun concret Uite eu am fost angajată cu patru ore la o firmă ca și consilier juridic. Până în luna iulie, angajatorul meu a plătit 335 de lei taxe după cele patru ore lucrate de mine. Din luna august, plătește 500, adică da. dublu și un pic. Da. Și știi ce s-a întâmplat? Mi-a spus angajatorul, îmi pare foarte rău, eu nu am de unde să plătesc și așa mi-era greu, îți desfac contractul de muncă. Da, din păcate... Na, da. Așa Ei, se înțelege zis, uneori cu solidaritatea socială putem, Vin eu da. și spun Ce trebuia să facă statul și guvernul Să mai pune taxă în plus Sau să ne ajute pe cei care muncim Să rămânem să muncim Ia cătă statul român În loc de 3 milioane taxe Cât de a după salarul meu De câteva Primea. zile sunt da. casnică Primea da. E, da. Nu mai primește cele 3, 300 de lei Dacă ca mine ar fi 1000 Ce s-ar întâmpla în țara asta? Da. Și mi-ar plăcea da. ca cei care, exact ca și doamna de dinainte, care se simțea așa um, frustrată, cu greutate în spate, da? să facă o mie ca mine, să li se desfacă contractul de muncă. De unde mai primește statul taxe? Deja, deja se simt anumite lucruri, nu știu neapărat dacă de la această ordonanță impresia mea e că de la alte acumulări, să zicem, prostii acumulate de-a lungul anilor, deja se simte în bugetul statului. Vedeți că ei au în momentul de față niște creșteri venite pe fondurile de salarii din creșterea salariului minim pe economie. Dar dacă te uiți cu cât au crescut mediile salariale îți dai seama că de fapt acolo sunt multe salarii care nu mai plătesc impozite sau nu mai există. Ori a crescut evaziunea fiscală, ori undeva s-a întâmplat S-au întâmplat niște rupturi în societate. Multe vin de acolo, dar, mă rog, nu avem această discuție pentru Dumnezeu. Asta este solidaritate socială. Vi și zici, să plătească, domnule, contribuții patronul, zice. Să plătească pl patronul contribuții la salariu minim, chiar dacă lucrează omul două ore sau patru ore. Te trezești după aia că cel mai vulnerabil, de fapt, a fost concediat că na, patronul trebuie să plătească totuși salariile și să-și țină cheltuielile cu tot cu taxe în anumite limite pe care dacă le depășește de faliment. Asta este, este un model de solidaritate socială. Interpretați-o cum vreți. Andrei, bună ziua! Bună, bună tuturor! Părerea mea este că nu ar trebui să se modifice taxele și impozitele, nici măcar să se diminueze, pentru că nu suntem în cazul în care o ducem chiar atât de bine încât să avem un surplus bugetar, de exemplu. Și cred că orice scădere de taxe sau de impozite o să vină mai mult sau mai puțin transparent cu un revers al medaliei, care, până la urmă, tot noi o să-l plătim sub o formă sau alta. Eu cred în reducerea de taxare pe muncă. E importantă. Întotdeauna am susținut-o. Vă spun sincer că mă gândeam într-un fel la reducerea asta a contribuțiilor de la 39% la 35%, iar când a fost enunțată, nu se punea problema să transfere de pe angajator pe angajat, dar nici cu asta n-am o problemă, de fapt. Exact, exact. exact Asta spun și eu. Adică dacă totuși faci o modificare de taxe în bine, trebuie să vină la pachet cu niște măsuri care să stimuleze uh, creșterea pe cealaltă parte. Adică, da, scazi impozitul pe salar, de exemplu, ok, stimulezi mediul ca să se facă mai multe angajări, dar nu alte taxe și nu nu, nu, nu atunci acest revers al medaliei. Sau pot să vii cu, cu, cu o decizie foarte frumoasă. Scădem taxele și impozitele, dar scădem și corupția. Și dacă se fură mai puțin, noi rămânem cam cu aceeași bani. Astea sunt minunată. discuții teoretice. Sunt discuții <laughs> da, foarte teoretice. teoretice. Chiar, uite, asta e o dezbatere. Uite, mi-ați dat o idee de dezbatere. Cum ar fi... Nu mi-l închide pe Andrei, te rog. Andrei? Da. Trebuie să răspundeți noastră primul la această întrebare. Nu e, nu e de astăzi dezbaterea, dar promit să o fac. Cum ar fi dacă guvernul ar veni și ar zice, vă creștem taxele, dar creștem și pedepsele pentru abuz în serviciu, dublăm pedepsa pentru abuz în serviciu, că pe abuz în serviciu se fac cele mai multe șpăgi, să știți, și furăciuni da. din bugetul public. Ați fi de acord? Deocamdată, da. Acum trebuie discutat nivelul taxelor. Da, da, nu, serios. Adică pot să puțin mai mult. Așa. Pot să plătesc cu un 5% mai mult, taxe și impozite 10% mai mult, dar banii să fie redirecționat în așa fel încât să se combată nu cu... să fie redirecționați să... Deci, eu v-am spus ceva foarte concret să se dubleze pedepsele să știți că în general pedepsele pentru fapte de corupție nu sunt foarte mari sunt pentru abuz în serviciu într-o formă mai agravantă Eu agravantă în legea DNA-ului pe care o tot atacă tot felul de udrea și bica și altele de felul ăsta pe la curtea condițională însă pentru, pentru mită sunt de alea de Până pe la 5 ani, așa? Adică nu sunt niște pedepse extraordinare, cum ați crede. Vorbim mult despre corupție în România, dar adevărul e că legislația din România nu vede ca fiind o faptă socială foarte gravă. Mai am un pic de timp. Titi, bună ziua! Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Haideți înapoi la Așa. O, o singură chestie despre... De-a lungul timpului, noi românii au făcut tot felul de experimente cu schimbarea guvernelor, impozite cresc, cresc, o odată, cresc, o dată scad. Cine s-au făcut experimente pe noi? Că n-am înțeles. Guvernații, că altcineva nu. Au făcut experimente, așa Au făcut, așa. Atât i-au dus inteligențele lor, va sigur, că n-a vrut nimeni să facă experimente. I-a dus inteligența noi să da chestia că ei au făcut experimente în funcție de cum au avut nevoile au avut ei nevoile lor, dar în schimb să gândească sau să, eu știu, să facă un experiment o chestie... Să, să anticipeze și să planifice. Asta vreți mă Da. În schimb nimic. Ei totul au băgat la grămadă. Lasă-mă că românii sunt suport în continuare. Nu, ăștia nu fac, nu deranjează. Deci, cred că dacă s-ar proceda așa în alt stat, are și oameni în stradă, ar face scandal. Doar la noi am devenit oarecum nepăsători. Pa nu, uite, sunt nu, sindicatele sunt. în stradă. Nu mi-e clar sunt ce sindicatele, vor. dar ce, ce, cum ar fi 1% din... Din masa, ca să iese, ce să schimbe? Nu schimbă mare lucru. Obțin e... poate ceva pe viitor, la care li se va schimba din nou. Odată ce se va schimba viitorul guver... actualul guvern, vor veni alte taxe, poate reduse sau să le crească, dar nimic stabil. Nimic să vezi pe o perioadă mai lungă în care românul, că nu, acum sunt și românii care sunt românii de... Care da. sunt de rând și săracii supraviețuiesc de la o zi la alta, sunt care au uh, pensii foarte mici, salarii foarte mici. Uh, iarăși, chestia cu impozitarea progresivă, aici e și un revers al medaliei. Cumva. Stai, bunle, că nu mai avem dezbaterea ceva. asta. Nu, nu avem această dezbatere. Nu, PSD-ul a renunțat la ea. A renunțat, de dar era de, de făcut și de... O gândeau așa Dacă o făceau, a... o dezbăteam, care aduceam argumente. Ziceam, da? doamne, că ar fi înțeles, mai bine, de... că n-ar fi, de... dar nu mai s-a renunțat la asta. Ei, ei, ei, știți cum vin, vin de tipul cu tot felul de idei, le pun mare cum să vadă și cum reacționează masa, la care... Hai nu le mm -mm. că dacă masa nu reacționează. Nu acum. Nu asta de acum. Eu. Asta au fost, ce spuneți, dumneavoastră, și s'e de acord cu dumneavoastră, Era asta vară când a venit mișa asta, prima dată la Ministerul de Finanțe, că s-a trezit el vorbind în Parlament acolo și a zis: sau eu sunt ministrul de Finanțe. A, desfințăm pilonul doi de, de pensii, mai țineți minte. Poate alea să fi fost niște încercări deși el săracul cu de el, mi e clar acum că vorbea, ce i-a spus, alții să vorbească. Și acum s a dus la televizor și a vorbit chestii pe care nu le înțelege. Este foarte trist că se întâmplă așa. Diferența, vă spun, între cea era astă vară, adică, să zicem, anumite baloane de încercare ale opiniei publice și ce e acum, e disperarea, domnule, să ajunge la finalul anului. Ei zic că vor sta sub 3% cu deficitul. Eu vă spun că dacă vor sta cu deficitul sub 3%, jumătate din primăriile din țara asta vor rămâne cu salariile, cel puțin pe decembrie, dacă nu cumva și pe noiembrie, neplătite. Deci așa stau lucrurile. Acum când vin și spun mai punem 2% o taxă, pe fondul de salarii. Mâine ne poate să inventeze alta, nu contează. Astea sunt măsuri de disperare, nu baloane de încercare. Ve a prezentat România în direct la Europa FM.